Limba maternă, limba maternă, ca floarea eternă, de busuioc și de dor, dor de țărine, de doine bătrine, de frământul codrilor. Ea ne adună cu soare și lună, cu viitor și trecut, frunză de laur, bătută cu aur, armă de veche și scut. Vine din vreme și suie în poeme, Lângă baladă și rost, În mit, în țară, paște-o mioară, Frate păstorul mi-a fost. Vine din soarte, pășin peste moarte, Cu bucurii și dureri, În cer departe, luceafărul arde, Astăzi mai tânăr ca ieri. Limbă preasfântă, mereu neînfrântă, Simplu vorbită de zei, Iară și iară senin mănfioară, litera dulce a ei. Limbă de pâne, de neam ce rămâne, casă cu masă în prag, Cântă și plânge, când rouă o frânge, ramura verde de fag. Limbă de pace, de suflet ce tace, neînfricat și imens, Crește pământul și umple cuvântul cu adevăr și cu sens. Limba maternă, ca floarea eternă, de busuioc și de dor, Dor de țărâne, de doi nebătrâne, de freamătul codrilor.